Bună dimineața! Bună dimineața! Ciurge! Ceaua tutti! Ceaua pe emisiunea! Ciur, ciur. să ne vedeți, ale alea! Ce bucurie! La mine... Eu trebuie să vizitez Bucureștiul acum, că de la mine din sat a plecat rulota cu burgeri. Da, a, a fost trebuie parcată. în București. Dar cei mai buni burger pe care i-am mâncat în viața mea erau făcuți într-o rulotă de burger care a fost parcată în Corbenca vreo lună. Fericire, bucurie Maxima. și gata s-a întors în București, deci trebuie să vizitezi Bucureștiu și nu cred că voi fi singur pentru că am descoperit că de Telegraph, un ziar britanic, recomandă englezilor să viziteze Bucureștiu și găsește și câteva argumente pentru asta. Hai că să curios ce au găsit da. englezii? aici Peri Periodica pare că o rătăcit de asta. știi? Da. un străin care vine aici face un tur și zice: "Wa, ce tare a fost, veniți aici." Dacă Ei? e vorba de englezii, aș putea să bănuiesc, dar hai să vedem da. ce scrie Telegraph. Și dă mai multe argumente, nu să le citim pe toate, dar pe primul loc este ghiciți ce? Bautura este. Da, Ce face englezul când vine în București? Mama de că Be dacă ceva. dacă te duci în Londra și încerci să bei o bere la un pub, te auscat, ești Am băut eu o bere la un pub. Da. Am cerut un Guinness. <laughs> 10 lire. Da, frate, este ceva înfiorător. Ea da, și era un paharuț, adică da, Nu, no, o pintă cred că ți o dat, pintă, da. care e puțin mai mică decât uh, jumătatea de litru. Bun. Și uh, ziarul începe în felul următor. Euro 2016 a început cu un meci între țara gazdă Franța și România. Capitala celei din urmă, București, deși nu în Budapest, la București, deși nu este un oraș la fel de cunoscut în circuitul turistic precum Parisul, merită cu prisosință să fie adăugat pe lista destinațiilor voastre de vacanță. Îi îndeamnă ziarul pe cititorii săi britanici. Și eu cred că englezii vor aprecia foarte mult orașul nostru, că aici nu avem rușii care să-i bată. Deocamdată nu avem rușii. Și plus că. Avem, dacă... mă, avem, dar nu sunt mai pașnici. Adică. Avem ruși, avem ni dar nu avem. sunt chiar chiar. Bun. Și în plus. Aș zice că susținătorii brexitului ului Că urmează referendumul ăsta, să vezi ce Sâptămână, avem de vorbit să săptămâna Da, am da. încurcat-o Susținătorii brexitului se vor simți aici Ca în afara Uniunii Europene Așa Deci e. dacă vor să vadă cum e, să vină aici Alte argumente, lira sterlină care e foarte tare în România, e precum ciocanul banesc dacă știți. măncu cu factura pentru mâncare și distracții <laughs> timp de o săptămână va fi de cel mult 100 de lire sterline. Ceea ce e bine pentru... Băi, da, adică 10 e, lire o bere la Londra, da. 100 de lire sterline este te îmbeți în fiecare seară și să și dormi pe undeva în București. Ce-ți mai trebuie altceva? Da. Da, băutura ieftină și citez și trebuie neapărat să încercați suica O băutură spiritoasă tradițională făcută din prune Ei, hey, așa, lor le-a zis că e din prune, nu? Poți da. <laughs> poate să dintr-o grămadă de lucruri dar până ne ajungi zic. la pufoaică, e bine Adică asta să nu suica din pufoaică Dar rețineți numărul de urgență Keep in mind the 112 <laughs> Dear English Așa Aici zice, de telegram să-i află cea mai grea clădire din lume Casa poporului Bine s-a îngreunat și mai mult de când a devenit Palatul Parlamentului. Aș zice că acolo sunt foarte mulți care trag greu la cântar. Ziarul mai are, ce deci are o formulare de neuitat? asta mi-a plăcut foarte mult. Citez. Bucureștiul are o nepotrivire plăcută în domeniul arhitecturii. Acum <laughs> da. au vrut să fie drăguți. Da, cu Cred alte cuvinte, dragi colegi britanici, dacă vă plac varza, arhitectura din București e pe gustul vostru. Tot aici este una dintre cele mai cool librării din lume, libraria Carusel din centrul vechi în București. Merită să o vizitați. Întotdeauna. Da, da, da o să se simte ca acasă aici. Da, de, de ce? Prețurile ca la Londra. Da, <laughs> da. e frumos, e frumoasă, merită să o vedeți. Așa este. Bun. Numeroase cafenele și carul cu bere. Da, cam turistic, da, e fan, mă rog. Presupusul mormânt al lui Vlad Țepeș la Snagov, în apropiere de oraș și dacă tot ieși din București, poți merge până la Sinai ca să vizitezi pele și să urci cu telefericul. Asta dacă ai două zile în plus, cum am mai explicat, că pe DN1 îți trebuie două zile să ajungi și la Brasov, la Sinaia merge într-o zi. Și bine, puteți să faceți toate astea dacă nu v-au furat deja portofelul la București. Bine, dar se presupune că nu merg cu tramvaiul neapărat. Da. Și în fine, o experiență unică, de ce? Dacă e merg de mers, dacă e de cunoscut cultura locală, te duci cu tramvaiul 41. Păi, îți și... mai trebuie vreo câteva zile, că nu după... poți să urci în toate. <laughs> da. Și în fine, o experiență unică, o călătorie cu trenul, zice de telegraf. Deci fiți atenți, le recomandă britanilor. Mă, mă i seama cum e? Mergem, mergem în lume, lumea exotică. Da. Mergi cu trenul. O călătorie cu trenul de la București, Brașov, care ar putea să pară o călătorie înapoi în timp. Sau în viitor, aș zice. Eu le-aș să mergem. Când... Că atunci când ajungi la destinație ar putea fi deja în 2020. <laughs> da, le recomandat ce Luca? Să meargă cu Maxi Taxi, mi se pare Ah, Maxi Taxi este. N-au văzut așa ceva. Nebunie. Băi are Danta Palaga, apropo, a pus a postat pe Facebook un, o filmare, el vine de undeva din afara Bucureștiului și folosește Maxi Taxi. Uh -huh. Că el susține transportul în comun, Normal, și da, gratuit, bără. Și merge cu Maxi Taxi și evident că în Maxi Taxi respectiv lumea călătorește claie peste grămadă, fără bilet, fără nu stiu ce. Și s-a luat de șofer, odată. Și a zis, domnule, de ce nu vei rușine? Nu mai vorbiți la telefon? Crezi că l-au certat toți călătorii? Ia uite, vă, după ce că duce acasă, mai are și pretenții. Normal. <laughs> da. Deci asta e cu București. Eu cred totuși. că a uitat ceva. Da, -a zi. A uitat ceva da, totuși. un motiv. Fetițe duci, ca în București, hop, hop, În lunea, nu da. e esențialul dacă, cum ar veni Da, dacă nu investesc toate liile stăline În băutură și nu mai știu pe ce lume <rădă> trăiesc Da, întrebarea dimineții Mulțumesc Deci întrebarea dimineții este De ce să vizităm orașul tău? Oriunde fi, în Suedia, Icuțari, În Chiang, mai cred Albertino <hă> <h> Albertino. Și mai ales pentru ascultătorii noștri din Urziceni Eu aș vrea să știu de ce să vizitez urziceniu. Pe cuvânt, serios vorbesc Cred că e foarte mișto să scriu un reportaj din Urziceni Dacă mi dați liber o săptămână Mă duc și eu fac un reportaj din Urziceni deci, <gânt> de, <gânt> deci, de ce să vizităm orașul tău oriunde ai fi? Spune, Dă-ne-ne argument Dacă aș fi trăit în continuare în Iași Aș fi spus, uite, vizite tei lui Eminescu Copoul Echipă în Liga da. 1 Veniți în Iași să vizitați noi tei fără soț planteați pe bulevardul central Ștefan cel Mare acolo. Da, da, Eu au scos că... Păi noi tăi, că s-au plantat unii noi da? când mai fost n am mai fost de mai mult știi. acasă, ai, ai dreptate da? Da. Nu mai aduc aminte mamei că n am mai fost de mult acasă Luca e Bucureștean da. Da. Da. Da. În, București, în București am văzut, au venit englezii Și au făcut Ce viopi În București e, București e tare Dar slobozia Sloboziei e turnul Eiffel, nu? din Dallas nu tot acolo? Acolo ba, da. este. Bă, da. mai funcționează, oare? Mă îndoiesc. Ultima da, putem, era, cerem... erau ciulinii mai mari decât turnul. Informații din Aha. teritoriu. Da, mai funcționează domne Renciu Dallas din Avem oamenii ziua interior. Ziua. <laughs> da. <laughs> Infiltrați. Deci asta în Corbeanca era de vizitat cât era um, Asta, cu burgeri. Acum nu mai. Dar la pește se mai dă, domne, pe la Corbeanca. Da, domne, se dă acolo, cum? Sunt oameni, nu știu ce prind, dar dau la pește da, da, acolo în da. fiecare Când weekend. Era mic, era celebru. Da. De ce la domnul Țânțăreanu și te duci și pescuiești. În Corbeanca doar faptul că ar putea să-l cunoască pe domnul Țânțăreanu A, și asta e, simplu. e o experiență în sine. Da. Dacă, îl în, dacă îl prinde și în faza în care are chef de petrecere <laughs> da, e, tare. e nenorocire. E frumos, da. De ce? De ce? Și ăsta e un obiectiv. Salba de lacuri din jurul Bucureștiului, comparabile ca frumusețe cu lacurile din nordul Italiei. Așa e. Diferența e că la noi, pe malurile acestor lacuri, dacă nu sunt cluburi de alea de fițe în care nu poți să intri nici dacă ești britanic, numai dacă ești milionar român. Dacă ești milionar român, poți să vrei. un lac. Asta e călăstrău. Deci am zis că în afară de asta, dacă așa, sunt numai cocioabe, țânțari și nămol. Da. De ce o să vizităm utilitate. orașul tău? Asta e întrebarea dimineții. Da. 1,769, dați-ne și nou, Motiv 2, trei. câte vreți. De ce ar trebui să vizităm orașul vostru? Da, să, da, să ne spuneți și ce oraș. <laughs> da, spuneți ce oraș și de ce ar trebui să-l vizităm. Așa, măcar un motiv, două acolo să... Bădă, poate plecăm prin țară, uite. Da. Poate facem un turneu. Pe bune sau la Miștoare, zice. Doc. În Sibiu, de exemplu, eu știu un obiectiv foarte interesant de vizitat, da, e închiriat. Nu, este o, e, Numai că iau un acum. Nu, este o cărciumă unde se face o ciorbă de burtă Mamă, Mamă, am să cu ciorba lui de burtă. Când la, plecăm prin țară, E fac... ciorbă de burtă la Găleată, nu? La Marmide La Marmidă. La, la Găleată, Pink. doar de vii când Du da. Te duci om normal acolo. Da, și ai de vită, nu de parcă. Mamă, porc. cum e acolo? Hai că mi se face fauna. 1769 SMS cu tarif normal sau mesaje pe pagina de Facebook Europa FM, de ce să vizităm orașul tău? Vă așteptăm, mulțumim vizite de ai acum, cum oi siguran.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 Disează spațiul din casă cu electrocasnicele Electrolux și Sanousy. La Emag le găsești cu până la 20% reducere. Intra pe Emag și cumpără Aragaz Electrolux cu grill, rotisor și cu cu autocrățare catalitică la prețul promoțional de 1079 lei. EMA, Emag, online, Papierus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 Știam că va veni momentul în care Clotilde Armand va fi acuzată că a făcut autostrada Bechtel și că a dat lui român. Informația era ținută în rezervă pentru cazul că franțuzoica va ajunge vreodată să conteze. Paradoxal, deși a pierdut alegerile doamna Armand, devine tot mai populară. Asta desigur și pentru că, vorba unei caricaturi devenite virală pe internet, nu ești român adevărat până nu te fură cel puțin odată PSD-ul. Bun venit în România, Clotilde! Busy Day cu Moise Guran, la Europa FM Un fost prim-ministru care va rămâne probabil în istorie prin faptul că a făcut o autostradă atât de proastă încât după doar un an a trebuit demolată, se amuză foarte tare de fenomenul Clotild care, da, este departe de a fi unul de mase. Așa, și dacă nu e de mase, asta înseamnă că nu contează? Bineînțeles că în capul domnului Ponta e mai bine să-ți aducă dragnea niște zeci de mii de oameni de ziua ta pe stadionul național decât să-ți vină câteva sute de oameni de bunăvoie și nesiliți de nimeni ca să vorbească cu tine într-o sâmbătă la universitate. Asta pentru că, unu, ca orice mândru român, domnul Ponta are unele probleme de încredere de și simte nevoia să se ascundă după o mulțime care să-l justifice și doi, dacă cu încrederea primită de la stadionul ăla plin de oameni tu ai știu doar să faci pilaful autostradă Ca să devi președintei și nici măcar n-ai devenit. Atunci poate nici n ai avea cură să umbli liber în mijlocul cu câteva sute de oameni dacă aceia nu sunt din partidul tău. Acum să ne întoarcem însă la doamna Clotil Darman, care a fost într-adevăr manager al firmei de consultanță care a urmărit construcția autostrăzii Bechtel. Această informație nu a fost nicio secundă un secret. Noi am dat-o inclusiv în campania electorală, dar pe ea nu s-a bătut Tocmai pentru că cineva s-a gândit că ar fi fost o bombă irosită atâta timp cât Franțai nu conta cu adevărat. Acum văd că mașinăria pesedistă s-a pus în mișcare, semn că probabil Clotilde darman a început să conteze. Bine ei au detonat o bombă care e inexistentă. Clotilde Armand nu este bechtel, nici măcar firma pe care a condus-o nu este. Nu Clotilde a negocia cu americanii contractul bechtel, Adrian Năstase a făcut-o, iar dan șoval l-a pierdut. În schimb ceea ce a făcut într-adevăr doamna Armand? a fost să urmărească lucrările astfel încât acestea să fie de calitate. Ei, oameni bun de pe an, autostrada Transilvania nu are o gropiță. Doamne, Armand, nu trebuie să fie rușine că a lucrat la acea autostradă, nu are de ce, căci este cea mai bună făcută vreodată în țara noastră. Cât despre prețul mare al autostrăzii Transilvania, acesta nu are legătură cu Clotil sau cu firma pe care a condus-o, de fapt, eșecul acelui proiect are mai degrabă legătură cu faptul că nu s-au putut negocia și la fel ca la celelalte autostrăzi, demolate sau refăcute de mândrii români după câteva luni de la inaugurare. Nu știu unde va ajunge doamna Clotil Armand în politica românească, habar nu am dacă mișcă din care face parte va urca precum un tsunami sau se va stinge până la urmă treaba ei. Un singur lucru insist să precizez însă: cei care se ascund după mulțim nu le vor conduce niciodată. Iar Viorel nu nu este nume de uragan. Viorel este și el un nume la fel ca Dorel. Mai siguran? Si am ascultat Bizidei, mulțumim 7 și 38 de minute. Europa e fermă, pe aceeași frecvență cu tine. schimbă tot spune Andra 7 și 42 de minute ocupăm mare împreună cu Andra Life la plajă. Ai văzut ce ieri că vine la Life la da. plaja? cum ai cum cântat piesa asta? Da. E senzațională ce voce are dimineață e formidabilă. Absolut demențial Și aproape de ocupăm plaja, mm -hmm. și bine că trimitem ascultătorii la mare. Da. Sezonul vacanță. ăsta, în vacanță, sezon. da.plin Așa că dacă auzi semnalul de concurs și știți parola încă de ieri, Rămâneți pe frecvență și uh, poate plecați la mare. Uh -huh. Hai să vedem de ce să vizităm orașul Trău. Motive, uh, Timișoara, noua atracție, Vaporeto, nu trebuie ratată, ne spune Loredana. Uh -huh. Vezi, lumea știe. Cu uh, eu vă recomand orașul meu ca să-l vedeți pe live, spune Adi, cred ha, că din Cluj. Da. Vizitați Brașov pentru că e cel mai frumos oraș din România. Nu m-aș muta niciodată de aici, spune Cosmin. Fără argumente, spune doar că e cel mai frumos. Uh -huh. Pentru robul merită să vizitați Timișoara, Timișoara. spune Răz <laughs> <laughs> pentru industria estompatoarelor din Timișoara. Vizitați Iașul, să vedeți un primar în libertate, încă, <laughs> și să mafoare inteligente, <laughs> care sunt mai proaste decât la vechi, spune <laughs> Ionus din Iaș. Hai, nu fi chiar atât de rău că în Iași chiar ai ce vedea. Veniți să vizitați Sibiu, în acest moment se desfășoară Festivalul Internațional de Teatru, care Așa este e. absolut spectaculos. Formulabil, da. Asta pe lângă ciorba de burtă. Mm -hmm. Sibiu, pentru că merită, Botoșani, un oraș plin de verdeață, mulți copaci, aer curat. Puteți merge la Ipotești, mm -hmm. uh, Andrei din Botoșani, uh, Bucureștiul pentru că e plin de penalii, hmm. Turda, să vedeți Salina, vin și din ah, America, turda. oameni, spune Mara, așa. Uh, la Cluj nu veniți, că e trafic un spune Vasile, <laughs> Azuga, cel mai curat aer și multă relaxare, ne scrie Liliana, Târgujiu, lumea este prietenoasă și avem muzee cu diferite artefacte era o Fabrică de bere în Azuga? N-ar putea să... Nu știu, că era mic când am trecut în Azuga păi, prima dată. de aia. Așa. De nu mai ții minte așa bine, nici eu. Da, da. <laughs> Lângă Câmpina, fostă pușcărie comunistă Doftana, de mm -hmm. care nu se mai ocupă nimeni, arată jalnic. El lasă că, că s-o era... de astea în oraș. Da, înainte arăta minunat. Păi, când era închisoare, era o plăcere. să <laughs> vizitezi, da. <laughs> Târgoviște, Castani, Gară, Turnul Chindiei, Zidul unde au fost ciruiți ceaușești, spune Maria. Mai există? Zidul. O, o mai fi încă. Căunțezi că îl zugrăviseră, îl cimentaseră. Da, da. Relu okay. bistrița avem veverițe în parc. Da, da, Struți, da. ouă și mere ornamentale. Uh -huh. Avem și Home Cinema, spune uh, cinema, uh, cineva. Cum Home Cinema? Au Home Cinema acolo, dacă au Home Cinema. Așa, -am și eu de... Home adun... Cinema, în casă e Păi, acum, Ana. Zărnești, brașou, pentru cheile zărneștiului Rezervația de urși. Multe. Vizitați ur Urziceniul, uite. Pentru, pentru ruinele FC Urziceni, unirea Urziceni. Așa, domnule. Pentru piața ieftină și plină de prădătoare cu anu Da, bine. Spune, uh, ok bine, la, mulțumim. Da, da. Hai cam și eu pe Facebook, uite, de la Albertino, care e din Chiang Mai, în Thailanda zice, vizitați Cred că încerc mai. Pentru cea mai mare și mișto grădină zoologică de noapte din Asia. Și Iauzi. pentru că sunt mai multe saloane de masaj pe metru pătrat decât farmacii în București. Badevă, ai văzut câte farmacii sunt în țara asta? Multe. Nu există nicăieri în altă lume, în altă oraș, atâtea farmacii, într Erau bănci pe vremuri. Ține da. minte că se deschisese foarte multe bănci. Iar apropo de farmacii, în intersecția cea mai apropiată, în intersecție de unde stau eu, erau șase farmacii într-o intersecție, și în fiecare colț. fumează deci? deci, în Corbeanca, în intersecția unde fac eu la dreapta și un drum județean care merge cu un drum comunal. Sunt trei farmacii. Ai văzut? Ești bine în intersecție. Ești bine că ai farmacii. Adrian zice vizita Zalăul, avem cea mai bună țuică de prune din România. Reconfigurare, traseu garantat după 200 de grame. Bună asta. Florin din Suedia ne spune așa la lansarea filmului The Simpsons în 2007 ziarul suedez a concluzionat cu Oscar Sham, este echivalentul orașului Springfield din The Simpsons. Asta ne la 20 de km, avem o centrală nucleară. Pe lângă asta avem și un arhipelac de numai 5500 de insule și insulițe în Da, mă, dar fric degeaba. Da. Alexandra, o să vă invit în orașul meu galați după ce își pune noul primar în aplicare planurile din campanie. Momentan v-aș chema pentru Faleze turnul de televiziune și sarmalele făcute de mama. Yee! Bună treabă! Aș Cornelia, -a în plăiești veniți să vedeți Muzeul Ceasului Recent Renovat și cu o amplă colecție de ceasuri Parcul Constantin Stere și Grădina Zoo Mai avem, mai avem Piatra Neamț Pentru a vedea lebedele pe leacurile superbe Chiar de lângă oraș Săndel În timpul cald la Brăila în fața primăriei Funcționează superbă fântână arteziană Cu multe lumini colorate Bună dimineața băieți Bună dimineața și Bună dimineața. ție Așa Ramona Veniți în călăraș Altă rută să mergi la mare în rest nu-ți și manele în stradă cratere enorme în șosea Multe mașini cu număr de Bulgaria. Așa, veniți în Baia Mare pentru a fi de față când Cherecheș depune de pune jurământul de primar la catedrală. Știi că vrea N avem loc toți. Știi că vrea să depună jurământul într-o catedrală? Da? Cherecheș? da. Au fost catedrală catedrală. În... Da, și am văzut în am văzut, uite, dar nu știu chiar... cine. A zis cineva pe Facebook comentând știrea asta, da, domnule, uite de asta avem nevoie de catedrala prăduirii neamului oh, ca să oh, depună avem <laughs> una. Da, domnul Cherecheș, Miha, Mihai Ionut zice, veniți în Botoșani, cred că e singurul oraș din lume care după reabilitarea teatrului Mă rog, acesta nu mai poate fi folosit. Reabilitarea a transformat teatrul în ruină, deși înainte încă se țineau spectacole. Veniți în Craiova, zice Elena, deocamdată avem primar și o fântână muzicală, dar nu mai cântă. așa. Veniți în Urziceni, scutiți un drum până la New Delhi. A, ok. Bine, și Slatina, l să faceți revizia tehnica mașinii mai devreme. Mă rog, sunt foarte multe mai multe și mesaje, dar în Constanța nu mai avem nimic, da. zice Viorel. Mazăre și Nicușor au fost ascunși. Aha, okay. Mulțumim pentru mesaje, le așteptăm în continuare pe pagina de Facebook Europa FM. Hai cu puține, Enrique, și revenim. Tired of being sorry la Europa FM, bună dimineața! With whom I've crossed and I've quarreled lets me down so. soul For A thousand reasons that I know To share forever, be honest With all the demons I possess Beneath the silver moon Iglesia 7 și 51 de minute. Vizitați Baia Mare să vedeți orașul cu primarul ascuns Și să vedeți fântâna arteziană care funcționează când plouă Spune Francis și mulțumim tare mult Acum mergem în Oradea Suntem, sau localizăm pe Radu Constantinescu Undeva în centrul civic vis-a-vis -vis de catedrală Radu, bună dimineața Bună dimineața, băieți ne-am ne ales un, un loc foarte frumos din ora de a caravana Europa FM în aceste momente ajunge pe poziții și uh, îi așteaptă pe toți ascultătorii uh -huh. noștri care vor să se întâlnească cu Europa FM. Poate se întâmplă noastră. o minune și se mulțesc câinile. <coughs> Nu știu ce să facem rost, suntem băieți destul care Vă așteptăm așadar cu la aniversare. Am ajuns în Oradea, după amiază vom pleca spre Arad, unde vom face și drum cu prioritate de la ora 16. Însă acum îi uh, uh, invit pe toți cei care sunt în traficul foarte aglomerat din, uh, din Oradea. Mai și plouă, nu știu cum e vremea la București. Însă păi nu că e nimic, noi... dați câinile pline, asta, asta e avantajul. <laughs> e exact. Dimineații, că o să fie câini pline, dacă plouă, e foarte bine. Am văzut că dai interviuri în turnul ăsta, adică ești foarte ocupat. Nu stai deloc degeaba Este efect, efectul Europa FM Efectul Europa FM Și uh, suntem foarte, foarte bine primiți uh, Am și niște cadouri pentru voi Însă n-aș vrea să povestesc în direct despre ele Însă uh, Mulțumim, de la 53 așa Da, te așteptăm cu multă bucurie <laughs> Nu <Când> te <-ntor. laughs> Da. Vină da. repede, ne duc de tine. Ce s-a făcut mai bine în zonă? Da. <laughs> Aerul curaj. Bine, Radu, îți mulțumim tare mult atunci. Chiar dacă așteptăm cu draga casă, cu brațele deschise. Ficur. Ai grijă, Ficur. tu, un pământ. Bine, vis-a-vis -vis de nu te catedrală. nu vorbim cu păcat ceva. <laughs> e vis -vis catedrală, da. totuși, lasă-l. Păi, să te împărătășești, lasă <laughs> la Bine, Radu Constantinescu parte căni în centrul civii Caloradei vis-a-vis -vis de catedrală iar drumul cu prioritate va avea loc astăzi în centrul orașului Arad. Avem semnalul ăla de concurs, nu? Da, dacă-l auzim, dacă-l auzim cu ăla, ce facem? De începem concursul? De începem concursul și dăm o vacanță în la mare. Plin sezon. Mamă, da. Să pentru la anul ăsta. Cluburi. Adică da. acum, vara asta care a început. Da. Ia să vedem, vine semnalul ăla. Ziceva ceva că intră serverul. Nu vină, Da, nu, deocamdată. Asta-i cu semnalul că Hai că urmează ia. și concursul. Ia să vedem, intră? Ia. Go, Vara asta ocupăm Marea. 29, 30 și 31 iulie. Europa FM live pe plajă.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 Hei, hai să-ți dau un vânt, Ca să te ferești de alergeni, încearcă să schimbi lenjeria de pat cât mai des și să o speli la temperaturi mai înalte. Astfel îi vei proteja pe cei dragi și îi vei surprinde mai des cu senzația răcoroasă a unui cearceaf proaspăt spălat. În săptămâna mărcilor, la Lidl ai balsam Rufe Cocolino 4 litri la 18,99 lei și detergent lichid Omo 5 litri la 39,99 lei. Lidl, merit să fii surprins!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 Sunie, sunie! Sunie! Sunie, bunie! Sunie, sunie! Mamă, vaca jos, de pe copeniș, ca pucăme sala. Și s-a ma că ne-o zicase cele mai bune țigle! Țiglele ceramice Terra Rossa de la Siceran. rezistente și durabile. Terra Rosa, făcute să țină.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 E' ora una diminanza. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Norii acoperă astăzi aproape toată țara și pe arii extinse vor fi averse și descărcări electrice. Cel mai mult va ploua în estul și sud-estul țării și în zonele de deal și de munte. Maximele vor fi cuprinse în țară între 18 și 26 de grade. Mai plouă astăzi și în București, unde maxima va fi de 24-25 de grade. Primarul reales al municipului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, vrea să depună jurământul într-o catedrală. A depus deja o cerere în acest sens la episcopia Maramureșului. Iar curtea de apel Cluj a respins cererea de a fi plasat sub control judiciar pe cauțiune, așadar Cătălin Cherecheș rămâne mai departe în arest preventiv. Detalii ne aduce Liliana Nicolae. Primarul reales din Baia Mare, Cătălin Cherecheș, este sigur că va fi liberat din arest și își dorește ca pentru noul mandat de primar să depună jurământul la catedrală. Cătălin Cherecheș a declarat că a depus deja o cerere în acest sens la episcopul Maramureșului și Setmarului, dar și o plângere la CEDO față de, citez, măsura abuzivă a arestului preventiv. Primarul orașului Baia Mare a fost arestat preventiv pentru luare de mită în formă continuată de Tribunalul Cluj în 27 aprilie pe o perioadă de 30 de zile, iar Curtea de Apel Cluj a menținut această hotărâre. Totodată, Tribunalul Maramureș a prelungit în 24 mai arestul preventiv al acestuia. Cătălin Cherecheș se află în prezent la penitenciarul Gherla din județul Cluj. Chiar și așa a fost reales în urma alegerilor locale în funcția de primar al municipiului Baia Mare cu peste 70% din voturi. Proiectul de lege care reduce CASE cu 5 puncte procentuale, două la angajator și trei la angajat a trecut de votul Senatului, acum propunerea legislativă privind reducerea cotei contribuției de asigurări sociale merge la Camera Deputaților. Guvernul a anunțat însă că nu este de acord cu acest proiect de lege. Un procuror de la parchetul general va merge la Iași-Bacău pentru a audia familiile victimelor accidentului de elicopter produs pe 2 iunie în Republica Moldova. În cadrul anchetei urmează să fie desigilată pompa de la care a fost alimentat elicopterul Smurd înainte de plecarea în misiune și vor fi ridicate probe de combustibil pentru expertiză. De asemenea, epava aparatului de zbor urmează să fie adusă în țară. În accidentul aviatic și-au pierdut viața toți cei patru membri ai echipajului. Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a condamnat în termenii cei mai fermi posibile atacuri armat din orașul american Orlando, al cărui bilanț a fost revizuit la 49 de morți, ținta unui tânăr cu origini afgane și simpatii islamiste, a fost un club frecventat de comunitatea gay. Reprezentanții Casei Albe au anunțat că Barack Obama va face astăzi o vizită neprogramată în Orlando pentru a comemora victimele. Andrei Paleu. Declarația unanimă a celor 15 membrii permanenți ai Consiliului ONU remarcă faptul că victimele masacrului au fost vizate din cauza orientărilor sexuale. Potrivit unor surse diplomatice, publicarea declarației propuse de Statele Unite a fost întârziată de reticența Rusiei și a Egiptului, care au contestat această formulare. Totodată, ONU își exprimă profunda simpatie față de familiile victimelor și guvernul de la Washington. Organizația reafirmă că terorismul, sub toate formele sale, este una dintre cele mai grave amenințări la adresa păcii și a securității. Premierul Dacian Cioloș începe astăzi o vizită oficială în Canada. Pe agenda discuțiilor programate la Ottawa se numără problema vizelor de călătorie pentru români. Bucureștiul insistă pentru eliminarea acestora. România și Bulgaria se gândesc să blocheze acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și Canada din cauza vizelor impuse cetățenilor din cele două state. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Eu tot aștept semnalul de concurs, dar nu. Nimic, ea. Ia, ia. Asta e de sport! Luca Partia! Da, bună dimineața, clubul rapid intră în faliment, a decis Tribunalul București. Echipa aflată în stare de insolvență din 2012 a potrivit pro-sport datorit de circa 18 milioane de lei, dintre care 10 milioane către fisc. Giuleștenii pot face recurs în termen de 7 zile. Tribunalul București a dispus dizolvarea societății, ceea ce ar însemna ca rapid să-și piardă locul în Liga 1. Cleveland Cavaliers a învins-o cu 112 la 97 pe Golden State Warriors și finala nba continuă. LeBron James și Kyrie Irving au reușit câte 41 de puncte pentru echipa din est, care s-a impus în deplasare și rămâne în cursa pentru trofeu. Campioana în titră, Golden State conduce acum cu 3 la 2 la general, iar următorul meci se va juca la Cleveland. În cazul în care Cavaliers vor câștiga din nou, decisivul va fi găzduit The Warriors duminică. Luca, mulțumim pentru știrile din sport. Ne pare rău pentru știrea cu rapid. Am da îmi pare rău, o veste proastă. Bine! Vor face recurs? Da, dar avem și veste bună. Avem cauda. și o veste bună. A apărut Superman, l-am văzut zburând prin centru Sinaia, în București. Da, da. Zburam jurul lui Bec. Noaptea. <laughs> Europa FM. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine? It's Sotii, parla con me 8 și 9 minute dacă ați ascultat programele Europa FM de ieri, probabil că știți parola zilei valabilă astăzi pentru a câștiga o vacanță la mare. Dacă auziți semnalul de concurs, sunați la 0372069599 și puteți pleca la mare, dar doar când auziți semnalul de concurs. Ia să vedem. Republica fantastică România. Da, până în alta Republica Fantastică, astăzi vorbim despre avocatul poporului care lovește tare. Tare Avocatul de poporului, domnul Ciorbea, a descoperit că s-au strâmbat biscuiții din centrul vechi. Biscuiții de ciment care sunt puși pe jos. Uh -huh. Nenorocire. Deci, astăzi două știri într-una singură. În București, toată lumea se plânge că nu-s locuri de parcare. Cel puțin în centru nu locuri de parcare, unde trotoarele sunt înguste, sunt bolari montați peste tot, mașinele sunt parcate cu încălzătorul de pantofi, de obicei. Și o industrie veche și profitabilă a parcagilor, care iau bani, o parte Funcurează dau probabil poliția locală. Mă rog, da. Drept urmare, primăria sau unele firme private s-au gândit în timp că e cazul să facă, așa cum cer bucureștenii, locuri de parcare. Dacă tot cere lumea, nu? Și uite așa, a apărut parcarea subterane de la universitate, așa a fost extinsă cred că, de 3-4 ori parcarea subterane de la Inter uh -huh. în centru. Așa a fost ridicată parcarea supraetajată din spate de la Unirea, mai este una în spate la Cocor. Deci în centru sunt o grămadă de lucruri de parcare. Dice, Ele sunt mai mult goale, zi de zi, la orice oră. Pentru că ăsta e București. nu se plânge că n-are, dar când îi dai, nu vrea. Asta e. Deci oamenii parchează în continuare clai peste grămadă, pe răz, pentru că îi trebuie parcare chiar la intrarea în magazin unde are el treabă. Să mă dacă ai nevoie de moca. pâine. Stai puțin. Moca. Dacă ai nevoie să te duci să iei o pâine. Mai parchezi la Unirii? Da. Mergi ce pe jos, să... te duci în pâine și te întorci, parchezi în fața la pâine. Mamă, deci când o să ne eliberăm de obiceiul ăsta de a parca așa, chiar în buza magazinului, o să fim foarte fericiți. În plus, dacă omul a pus pe avarie Poate chiar are urgență, da. Nu mai are pâine. Pe, pe banda întâi sau chiar a doua Nu contează. Da. Pe unul mai se parchează pe toate benzile. Pe toate. Pe... benzile. Da. Mai trece tramvaiul toată? dacă are loc. <laughs> Eu aș pune și aș pune pluguri de alea în fața la tramvai. Dale, alea mare, așa. Noi nevoie. Noi nevoie. <laughs> Bine. Deci, băi, e ca în pentru programele TV. Când întrebi oamenii pe stradă cum vreți să fie la TV, toți vor piese de teatru, programe literare, mm -hmm. cultură, Opera. știri serioase, hard news, nenică. Dar dacă faci greșeala și de asta la TV, faliment scrie pe tine, nu, nu se uită nimeni. Bun, revenind. În timp ce aceste parcări sunt goale, centrul vechi, care e declarat zona pietonală, în care deci mașinile n-au acces, asta înseamnă, e plin de mașini. Sute de șoferi parchează pe străzile, chipurile pietonale, scrie ziarul Hering. din cauza circulației, pavajul s-a deteriorat vizibil pe anumite porțiuni bol bolarzii puși să oprească accesul mașinilor, au fost înlăturați n-aveau nicio rost, adevărul da. mai deci mult încurcau, au avut rost când au fost cumpărați, Asta atunci s-a făcut da, treaba după nu mai contează, mai aia încurcau da. și e chiar bine că sunt înlăturați, că pot fi cumpărați alții noi Bun. și mașinile de aprovizionare intră în centrul vechi când vor și cum vor Deși regulamentul prevede ca aprovizionarea să se facă doar între 6 și 10. Deci, asta e. Degeaba face o regulă în capitala României că nimeni nu respectă. Și mai ales nimeni nu urmărește să fie respectată, deși noi, din banii noștri de contribuabil, plătim taxe către polițiștii locali care ar trebui să aplice legile. Deci plătim și pe aia care trebuie să aplice legile și nu o fac, plătim și bolarzii care sunt furați și... Nu, în general plătim. Deci în general plătim, da. Da, mă, da am auzit că o să avem transportul public gratuit, și atunci da. ne scoatem. Deci asta e prima parte a știrii, descrierea capitalei României. Da, la asta se adaugă intervenția avocatului poporului, după cum spuneam. Care va să zică, în țara noastră există o instituție numită Avocatul Poporului, personificată de domnul Victor Ciorbea, dacă îl țineți minte, care ar trebui să urmărească abuzurile guvernului sau ale autorităților și să acționeze în sprijinul cetățenilor, ca asta înseamnă Avocatul Poporului. El e singurul, de exemplu, care poate ataca la Curtea Constituțională ordonanțele de urgență ale guvernului. Legea a fost făcută în așa fel încât s-a terminat. Guvernul poate să dea ordonanță de urgență și dacă e pămână cu Avocatul Poporului. Nu mai atacă nimeni, nimeni niciodată Și au fost câteva cazuri, nu mai revenim pe vremea guvernării Ponta În care toată lumea îi cerea lui Ciorbea să facă ceva Și ăsta n-a făcut nimic Poate nu era cazul. Dar acum în cazul mașinilor parcate în centrul vechi Iată, avocatul poporului intervine S-a autosesizat și susține că nu este de acord Cu accesul autovehiculelor în spațiile pietonale lucra cum simți, fierbe sângele A -a. poporului, băi, sare în apărarea poporului Înțelegi? Păi să parchează așa ce dracu? Tu ai probleme cu parcarea Din spatele blocului? Da. Sună la domnul Ciorbea Că intervine să poate parcăm Alandala în spate, blocăm accesul la GN da. Citez dintr-un comunicat Avocatul poporului solicită direcții juridice din cadrul primăriei să clarifice, să clarifice. Care sunt zonele din Municipiul București declarate ca fiind exclusiv pietonale? Actele normative care stabilesc nu știu ce, cui revine sarcina și așa mai departe, se arată în comunicatul trimis de această instituție. Deci, asta este Republica Fantastică, avem avocatul poporului, care nu intervine când guvernul dă ordonanță de lege, care în mod evident, vădit, este ilegală. În schimb, frățioare, când se strâmbă biscuiții de pe jos din face dreptate. Vechi, deci, suntem salvați, avem Superman în București. Domnul Victor Ciorbea intervine, cum spuneam, în apărarea cetățeanului asuprit. A Eu aș zice că important pentru domnul Ciorbea este să zboare cu ochii închiși. Că dacă zboară după cum se uită, frățioare o să zboare în spirală și se accidentează la prima decolare. Asta a fost urâtă, recunosc, dar nu m-a putut amținut. Asum. Da, Da. Fishtep Dance cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Upgraded girl, rocked it girl, shorted it girl, See the girl, bang bang, bang girl, dance with it girl, get it girl, with bang bang. Come on, come on, turn That's <laughs> you.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 Foarte bună piesa asta, numărul 1, cam peste tot în lume, cu Sia și cu Sean Paul Ciptril, s-am ascultat la Europa FM, 8 și 18 minute, înțeleg că dacă mergi prin Timișoara așa pașnic, riști să scadă câte ceva în cap. Nu, nu mai riști, s-a rezolvat. S-a rezolvat? S-a rezolvat în -o, da? o secundă, da. Bine, Dan Turcu o să ne spună ce se întâmplă la Timișoara, dar înțeleg că dacă te însori, în îngrași. Tu ar trebui să știi. Băi, nu știu, nu m-am uitat de mult nu, în oglindă. Da, nu te-ai îngreșat deloc. Iar cântarul, nu știu ce să zic. da așa am auzit. Avem uhum. o știre aici pe care vrem să o difuzăm puțin mai încolo în deșteptare, așa că rămâneți prin preajmă. Avem dovezi că se întâmplă lucruri de genul asta. Eu am dovezi, nu, claro. nu, nu, nu vorbesc de tine. ne Revenim imediat și să nu uităm de semnalul de concurs. Când îl auziți, puteți câștiga o vacanță la mare. Ia. Mm. <laughs> nu cred. Mizează pe vedeta bucătăriei la Flanco. Primești 20% reducere la orice cuptor incorporabil Whirlpool, achiziționat împreună cu alt incorporabil Whirlpool. Cuptorul incorporabil cu al șaselea simț și autocurățare catalitică este doar 1599,99 lei sau 80 de lei pe lună în 20 de rate fără dobândă. Până pe 2 iulie. Whirlpool. Sensing the difference. Flanco.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 pe aceeași frecvență cu tine. În această săptămână, în Europa Top Hit, locul 3. Sper că ești Vreau să fii doar iubit. Locul 2. Wow, wow, heroina. Wow, wow, heroina. Locul 1. Baby.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 Muzica M-am întâlnit o fată care mi-a zâmbit frumos Am intrat puțin în vorbă și am fost politicos i m mai invitat acasă să sorbim câte o cafea Dar când o priveam mai tandru urlă tare cineva și striga strigă VETA de și strigă VETA de a atunci mă spui de mână și mi-aș a opti trepuiul. Sunt la un alt tată care ore la cu afor și am s-o lăsăm pe mine dacă vrei. A sunat a doua zi, matinal la telefon Mi-am măturisit că eu sunt atins de cupidon Seara doar noi doi în sală la un film despre amor Dacă când soful prindem brațe, se aude în difuzor Cum strigă Veta, ne-ai Și strigă Veta, ne atunci de mâna Să nu alte date care oră la arpa fur am zis Hey, solo sunt pe cu Mi-era dor de fane, l-am ascultat ieri și mulțumesc încă o dată pentru urările de ieri din emisiunea lui Dinu. Am ascultat Veta Ștefan Bănică 8 și 29. Avem turul României acum, nu? Da, da, da. da. La Timișoara, mai mari primării au găsit metoda prin care să-i atenționeze, să atenționeze trecătorii că riscă să le cadă clădiri în cap. Mă rog, nu toată clădirea. Fațada, Bucata, mă rog, Adică nu chiar toată, toată. Toată ar fi chiar... O da, și nu ne de fața câteodată, știi? Așa. Deci vorbim de clădiri vechi care prezintă pericol acolo. Polițiștii locali că ei au fost în să rezolve problema, au depistat peste 150 de asemenea imobile, dar polițiștii locali timișoreni, spre deosebire de polițiștii locali din București, vă știu să rezolve treburile. Ce au făcut? Au să ne spună Dan Turcu acum. Bună dimineața, Dobre. Dan. Dan bună, dimineața. bună dimineața. Bună dimineața. Polițiștii locali pun benz galben în jurul construcțiilor. Văzut? Gata, au văzut? Gata, le-au reparat. Deci au, găsit, au rezolvat problema. Au găsit Ca la locul crimei. Da. Da. <laughs> Dacă la București clădirile au... Uh... Bulină buline roșii la Timișoara, cu bezi da. galbene. Bun, până acum e diferență! Fost... <laughs> da. <laughs> da, au trecut alegerile, de deci putem să... Gata, domne, s-au reparat și la noi și la voi, e numai bine. Da, dacă până acum au fost găsite, au fost puse uh, bez galbene în jurul a 16 clădiri din cele peste 150 câte sunt, acțiunea de-abia la început. Proprietarii clădirilor au primit și notificări prin care sunt atenționați că trebuie să fac reparații la imobile, iar dacă nu se vor ocupa de ele, riscă să fie amendați. Clădirile care au nevoie de lucrări, de întreținere sunt îndeosebi în zona istorică a Timișoarei, iar cei care împart amenzi, așa cum mai spus și tu, sunt polițiștii locali. Anul trecut au fost aplicate în cazul clădirilor neîntreținute sancțiuni în valoare de 192.000 de lei. Wow. Deci o sumă destul de mare. Dar cei Interesant, pe cei de la primărie a apucat doar acum, de mai puțin de un an, dorința de a vedea sardele renovate, fără pericol de prăbușire, deși problema e de vreo 10-15 ani. De ce de abia acum? Pentru că în cazul în care ar fi început să parta amenzi în anii trecuți, trebuia, hai să spunem, să se autoamendeze. Uh -huh. Pentru că uh, au foarte multe clădiri în propriul patrimoniu, care sunt într-o stare joalnică, care trebuie reparate, refăcute fațadele. E, Acum, acum au început să-și refacă fațadele la clădirile lor, pentru că primăria are în jur de 100 de asemenea de clădiri, au început să-i verifice și pe, să verifice și pe ceilalți. Și Lasă, să domnule, să se repare, să se repare bandă galbenă să fie destul. <laughs> da, bine, bine mulțumim, bandă galbenă. Da. mulțumim, mulțumim mult. Mult, Dan. Mulțumim Auzi, Dan, crezi că oamenii se îngrașe după ce se căsătoresc? Doar întreb. Cu siguranță. A, ah. ah, da? Avem și demonstrația științifică imediat în deșteptarea. Mulțumim, Dan Turcu, și 32 de minute. Deșteptarea cu Vlad Petranu și George Zafiu. La Europa FM. I don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me. And I don't want a miracle. You'll never change for no one. și. 35 de minute, până dimineața, prieteni! Am, că tot se desfășoară bacul zilele astea, am emoții ca la bac, așteptând semnalul ăla de concurs pentru o vacanță în fiecare zi. Da, o vacanță la mare în fiecare zi, ocupăm marea, prieteni, și asta până în live pe plajă. În altă ordine de idei, s-a crezut întotdeauna că oamenii se îngrașă când se căsătoresc Căsnicia îngrașă, cum ar veni. Uh -huh. e, acum e demonstrat științific. Oamenii câștigă aproximativ 6 kg în greutate în primei 7 ani de relații. Se verifică. Eu 6 da. kg am luat în 7 ani. 6 pe an? La oh. <laughs> Oamenii care se află în relații stabile se îngrașă cu cel puțin, cel puțin jumătate de kg pe an pentru că descoperă traiul comod și cinele din ce în ce mai bogate. Da. Păi, deci asta a fost frumos și eu. Într-un an cât alții în șapte. jumătate de kil. E puțin. Da. Jumătate din cele o mie de cupluri chestionate în această cercetare au avut probleme cu creșterea în greutate după primii trei ani de relație. În perioada cunoscută drept, zonă de confort. Zonă de confort? Mm -hmm. Hmm, în căznicie? Da. <gâng> Eu cred că nu știu ce au întrebat. Da. În timp ce doar 18% dintre participanții la studiu au declarat că s-au îngrășat în primele luni de relație. Teatru de război. <gâng> deci la unii a fost, nai scăpare, mai repede sau mai târziu, tot îngrași. În două, treimi dintre cazuri, ambii parteneri au acumulat kilograme în plus. În cazurile rămase, adică o treime, Doamnele au pus mai multă carniță, dar nouă ne place și așa. Deci da. când s-au îngreșat ambii, zona de confort e din mai mare. <laughs> da, să te îndrăgostești este un lucru minunat, însă odată ce fiorii iubirii se sting și se intră în zona de confort, rezultatele sunt de cele mai multe ori negative pentru ambii parteneri, I a explicat unul dintre realizatorii chestionarului. Mie nu mi se pare deloc negativ. Ce? care e problema? Deci acum mâncăm împreună. Au trecut fiorii. Dragostei mâncăm să mai mâncăm da. ceva. E cu muștar. Ce mai mâncăm? Hai, mâncăm ci ce Hai, mai mâncăm și noi ce? mai mâncăm ce mâncăm. Da. Ce avem de și un suc? Ai făcut ceva de mâncare? Da. Ce faci mâine de mâncare? Da, ceva bun? Ai că gătesc eu Ai să că faci ceva, da, da. da Să comandăm ceva de mâncare Da semnalul ăla de concurs când vine Ioana Când da. vine semnalul ăla de concurs? Acum, unde-i? Unde-i, bă? O mă duc <laughs> sufranță ne Tu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 Ternier Dans, Melodia cu Meduza în Franța, Indy la 8 și 41 de minute. Ce urmează? Concurs. Cum? Concurs. Ah. asta e! Ăsta e! Hai. Hai să vedem! 0372069599. Ocupăm Marea, sezonul ăsta. Mergem la Mare. Puteți câștiga o vacanță la Mare în fiecare zi trebuie doar să ascultați Europa FM și să aflați parola din fiecare zi. Iar a doua zi în deșteptarea, dacă aveți parola și auziți semnalul de concurs și intrați în direct, puteți să mergeți la mare. Ia să vedem, Vasile ne-a sunat. Bună dimineața, Vasile. Salut. De, unde? de unde ne sun Vasile? De din la Pitești. telefon, din Pitești? Da. Ce mai e pe la Pitești? Mai avem un centru frumos. O fântână, o muzicală O fântână muzicală O pădure muzic. minunată Aveți și pădure Primar aveți? Primar aveți? un primar Liber? Încă Încă, încă, încă, aveți încă Bine, da, exact Încă primar Bine, noi vrem să te trimităm la mare Ia zine, care a fost parola de ieri? Păi parola de ieri a fost uh, Petrecere surpriză Petrecere surpriză! Yes! Bravo Vasile, pleci la mare cu Europa FM Mulțumesc Pe cine mai e cu tine? Pai, soția, cred că Păi, soția. Cred că te-ai gândit un pic așa. Crec, cred că... că... Asta era. Auzi? Păi și te la, mai duci? La cum te-ai comportat, cred că pleacă soția cu soacra, cu soacră ta. Sper nu, sper nu. Bine, Vasile, felicitările noastre. Bravo. Mulțumesc mult. Bravo, bravo. A fost simplu, n-a da. fost greu. Vasile pleacă la mare. Dacă aflați parola de astăzi, după ora 10, o să vă spună Ciprian nou. Radu Constantinescu, știe Parolasoni, Niculescu, Toader Pon, știu Parola, noi nu o știm deocamdată. Da. Sau îl sunați pe Zaf și vă zice. <laughs> Mâine dimineață puteți câștiga, evident... Uh... O vacanță de-asta la mare. Hai că-i simplu. Fam cu mâna Fly Project și vanc la Europa FM în deșteptarea. Bună dimineața! Dacă ar fi după mine, aș turna într-un pahar Timpul până când o să te văd iar L-aș da tot pe cât, că dintre te mulți și văi Eu mereu mă-ntorc la sânii tăi, tăi, tăi Nimeni, nimeni, nimeni nu mă mai ia Dar nu uita ce ne-am promis cândva, privește în sus și făm cu mâna.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 este sus și făm -mi cu mine. Spori, spor sunt ca tine călător, ca tine, plâng ca tine, lângă tine. Poți să mor și am spus că zbor, zbor. Plânca tine, lângă tine Poți să mor și a spus că zbor Zbor, zbor, sunt ca tine Călător, râd ca tine plânca tine, lângă tine Poți să mor Nimeni, nimeni, nimeni nu mă mai ia Nu mă mai ia de ea De mâne cum mă luai Tu și era bine, bine, bine Dar nu uita Ce ne-am promis cândva privește în sus și făm cum cu mâna Nimeni, nimeni, nimeni nu mă mai Dar nu uita ce ne-am promis cândva. Privește în sus și făm cu mâna. și Fly Project. Gadget News la Europa FM. Azi la Gadget News, un portofel inteligent. În ce sens inteligent? Știe să facă bani singur sau cum? <laughs> e un portofel care e atât de deștept, dar nu se pierde. Și, mă rog, te face de rușine, că e gol și cu bannotă mică. Gol goluț, <laughs> da. E invenția unor americani, spune Wally, Wally. De la Wallet. Ah, la portof, portofi Portofelii. Un portofeluț care are o pastiluță de localizare atașată, care se sincronizează cu telefonul mobil prin Bluetooth. Normal. Îl pot, îi poți seta o distanță de siguranță, pe care dacă o depășești, ți-l alarmează telefonul. Adică dacă îți lași portofelul undeva și ai plecat fără el, la un moment dat telefonul bipăie, pentru că l-ai lăsat în urmă. Dacă ți-a căzut portofelul din buzunar, de exemplu, într-un tramvaiul 41, exact în buzunarul altui călător, la... da. din greșeală. O să-ți pe telefonul când acesta va cobori din tramvai la prima stație și va pleca din greșeală, desigur, în fugă cu telefonul, grăbește, cu portofelul tău la el. Aplicația are și o hartă, astfel încât uh, poți localiza portofelul pierdut pe ea, dar numai cât bate Bluetooth-ul, vreo 30 de metri. Uh -huh. Deci trebuie să, ai, să menții contact vizual cu cel în buzunarul care îi ai portofelul tău din greșeală firește și să ai și ceva condiție fizică. Asta zic, trebuie să fii puțin antrenat pentru da. chestia asta. Încă o șmecherie a acestui portofel, monitorizează un slot de card, știi cum ai locuri de card, și te avertizează când lipsește prea mult un anumit card din el. Deci poți să definești, slotul numărul 3 este cardul meu preferat. Uh -huh. Când lipsește cardul din el, după un timp, bipăie telefonul. Alo, lipsește cardul. Asta s-ar putea să creeze unele discuții în familie, dar e, portofelul e bun de dat iubitei la cumpărături Adică nu, nu că te-ai putea opune Dar măcar să fii informat Adică măcar să știi Nu se încarcă, are o baterie de ceas care ține 6 luni Și asta e cu portofelul inteligent Noi dacă găsim pe stradă un portofel. Ce facem cu el? Toate pânzele sus, nu? Disteptarea. Cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. E din Star Wars, îmi pare rău. You două de minute, Alicia Dixon la Europa FM Avem arena lui Cătălin Tolontan Imediat după știrile de la ora 9 Și dublu sau nimic, evident Cercetătorii susțin că au descoperit Secretul sex-a pilului În cazul bărbaților Crezi că ne interesează? Asta mă gândeam, De ce dăm noi știrea asta? Că nu, da. nu, nu, nu dacă noi avem oricum, nu ne interesează secretul e Dacă noi. e acolo -a -a dacă văzut... Băi, tu ai văzut diferența de atitudine Între bărbați și femei când te duci să zicem La mall și sunt vitrine În care te poți oglindi uh -huh. Știi? Și când trece o doamnă Se uită critic la ea Și se examinează Aoleu, ce prostă Îmi se dă astea Și m-am îngrășat Dar nu se da ce Vai, da părul ăsta Este îngrozitor, știi? Și când trecem noi Cu burțile în față așa Moa, de bine sunt Și astăzi Rup, frate Ia uite-te la mine Ruma sex și vitamine, știi? Sunt tot în vitrină da, Uite în sfârșit oh o vitrină care oh, mă, mă cuprinde și pe mine Bă, știi? Ce bine au făcut ăștia vitrine adevărate frate, Ce frumos Uau da, da, da, da, da. Ce meserie tricou ăsta Vine bine în continuare după 15 ani Ce tare <gost> da, Un studiu realizat în comun De mai mulți cercetători de la diverse universități americane a, constat, a constatat Că abilitatea domnilor de a povesti Este esențială Pentru atragerea doamnelor Logic da. Deci dacă putem să povestim despre contul bancar, tot. Da. Deci vrăjeală, cum am ziceam. Vrăjeală, Dacă știm, cu vrăjeală. În cursul studiului, mai multe femei au fost invitate să evalueze gradul de atractivitate al unor bărbați cu care interacționaseră pentru femei. Capacitatea de povestitor a unui bărbat a contat în mare măsură. Eu cred că ele sunt foarte îngăduitoare cu noi și, băi, dacă reușim să vorbim cât de cât articulat punct câștigat. Ele nu se așteaptă ca noi să putem să rostim ceva. fraze legate, mm -hmm. știi? Adică ne uităm în ochii lor așa și nu mai putem să zice, zicem mă, ce păr frumos ai al tău <laughs> și a terminat. Eu știu de ce Vlad a dat știrea asta dimineața asta mm -hmm. pentru că în emisiune el e povestitorul da. E ne face de râs. <laughs> da, pentru bărbați însă capacitatea ce să vezi surpriză, deci mamă e o grămadă de rezultate surprinzătoare. capacitatea femeilor de a povesti Pare a fi un semn de inteligență mai dezvoltată, dar nu s-a manifestat ca fiind un indice al atractivității. Auzi? De deci înțelegeți? Da. o discuție de aia între băieți. Băi, m-am întâlnit aseară cu o tipă... Da. Ocheam, eu nu e la ocheamă. Băi știa, avea, să, știa povestească... să povestească, că era ceva ce avea, Bă, Și mi-a spus și mi-a povestit de avea, când... avea daruri, ce daruri avea? Darul povestirii, ce ai făcut? Ai dute te mă, Daci, du-te du Ai dute te, du -te, du -te, du -te. Da. cu povestitul Unul dintre cercetători scrie în concluzii în felul următor Potrivit datelor noastre, bărbații Pur și simplu nu par să fie interesați Dacă femeile sunt bune povestitoare sau nu Ai pe bune, mă? <laughs> nu credea! <laughs>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 La eMag, cumperi orice laptop cu Windows 10 și primești cadou Office 365 și 1TB stocare în cloud. Comanda acum laptop Asus X540LA cu Windows 10, procesor Intel Core i3, 4GB RAM și hardis de 1TB la doar 1799,99 lei. eMag, online, văd simplu!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 Am mai trecut un an și n am schimbat acoperișul Cât e metru pătrat? Cât să fie, un metru lungime pe un metru înălțime Pentru dumneavoastră știu ce trebuie Calitate, siguranță, duranță. Reține Bilca, preț bun, sistem complet pentru acoperiș 9 metru pătrat Și peste 60 de ani tot la fel va arăta Bilca, pentru detalii și oferte Intră pe bilca.ro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 doar 499,99 lei. Blanco, mereu peste așteptări.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 Senatorul PSD Titus Corlățean va fi audiat astăzi în Comisia Juridică a Senatului în dosarul în care DNA cere urmărirea sa penală pentru votul din străinătate de la alegerile prezidențiale din 2014. Votul în plenul Senatului referitor la ridicarea imunității parlamentare a fostului ministru de Externe este programat peste o săptămână. Cu detalii Liliana Nicolae. Fostul ministru de externe va fi audiat la ora 13 de către senatorii din Comisia Juridică, după ce Titus Corlățean a avut la dispoziție o săptămână să studieze dosarul în care este acuzat de DNA, de abuz în serviciu și împiedicarea drepturilor electorale, fapte pe care le-ar fi comis atunci când era ministru. Concret, el ar fi organizat discreționar secțiile de votare din străinătate, limitând accesul la vot al diasporei în favoarea partidului său, respectiv PSD. Procurorii anticorupție susțin că ministrul de externe a afectat și interesele instituției pe care o conducea la acea dată. Membrii Comisiei Juridice se vor pronunța prin vot asupra cererii DNA privind ridicarea imunității parlamentare a lui Titus Corlețean, iar raportul Comisiei va ajunge în plen abia pe 21 iunie, după ce Curtea Constituțională va judeca mâine, excepția de neconstituționalitate privind articolul din Codul Penal, care reglementează abuzul în serviciu. În ultima perioadă, procurorul șef DNA, Laura Codulța și a atras atenția că dezincriminarea abuzului în serviciu ar duce la închiderea a peste 800 de dosare de corupție. Poliția face percheziții în această dimineață în București și Otopeni. Vizată sunt persoane bănuite că au vândut pe internet în in patru ani medicamente contrafăcute în România, dar și în Spania, Germania și Anglia. E vorba în special de steroizi și hormoni produse falsificate. Prejudiciul este estimat la 300 de de euro. Din activitatea infracțională, gruparea ar fi obținut venituri de peste un milion de euro. Cinci persoane vor fi duse la audieri. Conducerea PSD se reunește astăzi pentru a decide cine îl va înlocui pe Valerius Gona de la șefia Camerei Deputaților. Fostul premier, Victor Ponta, și-a confirmat deja interesul pentru a prelua această funcție și-a anunțat că își depune candidatura. Ponta speră să fie susținut de Liviu Dragnea miercuri la grup să-mi depun candidatura. Dragnea drag nu? opinia colegilor în de partid? Asta trebuie să întrească pe dânsul, da? -am -am? Noi am vorbit mai demult, după cum știți, da. de vreo lună și jumătate. Eu sper totuși să mă susțină, în primul rând, Liviu și după aceea toți ceilalți colegi. Dacă s-a autopropus, nu mai este nevoie de vot la ironizat Liviu Dragnea. La noi în partid, în general, cine și-a dorit o funcție, a expus această dorință în interiorul partidului. m am obținut în toată această perioadă să spun pe cine aș vede la camera deputație din mai multe motive, dar principalul motiv a fost că vreau să discut lucrurile astea în, în interior. Dacă cineva a anunțat candidatura, atunci avem două variante. Ori ne aliniem toți fericiți în urma acestei dorințe, ori discutăm în partid. Valeriu Gone a fost debarcat ieri de la șefia Camerei Deputaților după ce a fost dat afară din Partidul Social-Democrat. Alianța Nord-Atlantică trimite 4.000 de militari suplimentari în Polonia și în țările Baltice pentru descurajarea Rusiei. Decizia va fi oficializată astăzi printr-un vot al ministrilor apărării din statele membre NATO reuniți la Bruxelles. România va fi reprezentată de ministrul Mihnea Motoc. Estonia, Letonia, Lituania și Polonia cer de mult timp consolidarea prezenței militare NATO. Până acum, la noua forță militară au anunțat participarea Statele Unite, Marea Britanie și Germania, fiecare cu câte o mie de militari. Washingtonul caută încă un aliat care să trimită o mie de soldați în statele europene. Administrația americană a anunțat că va trimite militari suplimentari inclusiv în România începând din anul 2017. Ioana, mulțumim pentru știri, Sport Luca Pastia. Până dimineața, Italia a învins cu 2-0 Belgia în derbiul zilei la Euro. Squadra Azura a deschis cărul prin Giaccherini în minutul 32. După pauză belgienii, așteptații de mulți să fie revelația turneului, au dominat copios, dar nu au reușit să cadreze decât un șut pe spațiul porții lui Buffon. Defensiva italiană a funcționat bine și Graziano Pele a dat lovitura decisivă pe contraatac în minutul 93, iar elevii lui Antonio Conte s-au bucurat de parcă ar fi câștigat un meci eliminatoriu. În cealaltă partidă din grupă, Irlanda și Suedia au remizat 1-1, britanicii au avut câteva ocazii, au nimerit o transversala și au deschis scorul în debutul reprizei secunde prin Hulahan. Nordici au egalat după un autogol, clar că a trimis în propria ei poartă o centrare în forță expediată din marginea careului mic de Ibrahimovici, care a avut o singură ocazie de gol. De precizat că suedezii nu au trimis niciun șut pe spațiul porții adverse. În fine, tot ieri, Spania a învins cu 1-0, Cehia, Pichea a marcat abia în minutul 87, golul victoriei campioanei europ Titră. Astăzi sunt programate ultimele două meciuri din prima etapă a grupelor Austria-Ungaria de la ora 19 și Portugalia-Islanda de la 22. Și clubul rapid intră în faliment, a decis Tribunalul București. Echipa aflată în stare de insolvență din 2012 a potrivit pro-sport de circa 18 milioane de lei, dintre care 10 milioane numai către fisc. Giuleștenii pot face recurs în termen de șapte zile. Tribunalul București a dispus dizolvarea societății, ceea ce ar însemna ca rapid să își piard de locul în Liga A1. Luca, mulțumim, ce nu înțeleg eu Ce nu înțeleg eu e de ce nu ții cu noi Și vrei să dai banii asta la Dulu sau nimic Întrebările sunt foarte simple astăzi Cam totdeauna Serios că nu înțeleg, nu ți se par simple? Ba da, mie mereu mi se par Nu stiu ce, ce ne simt. facem cu Luca ah, Arena lui Cătălin Lontan în câteva minute La Europa FM în deșteptarea Europa FM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 FM 9 și 11 minute. Am pus deoparte 800 de euro astăzi pentru dublu sau nimic. Arena lui Cătălin Tolontan la Europa FM. Cătălin Tolontan este în studio. Bună dimineața. Bună, Bună dimineața. Mi-e Mi și frică să te întreb ce mai e nou. A, n-avem nici nou. Oamenii să te bucure, no, se bucure, să aplaude, okay. să fie fericiți. De Asta altă parte, știi cum e. Ne-ar trebui și noutățile astea. Sunt lucruri pe care le pregătim în continuare. Ne, ne gândeam zilele trecute cumva supărați pe faptul că nu se mișcă mai repede nici DNA-ul și nici uh, parchetul general și cineva, adică lucrurile trenează în zona guvernamentală. Nici în sănătate n-am văzut mari, mari schimbări. Astăzi, la zice și jumătate, înțeleg că o să anunțe câte ceva Ministerul Sănătății, dar în privința uh, biocidelor și regulamentului care urmează. Uh, pare, că, pare că inclusiv noul Ministrul la Sănătății așteaptă ca DNA-ul să rezolve problemele legate de directorii de spital, de contracte și... Nu se pare că a devenit, scuze ca o paranteză, nu ți se pare că dna a devenit o scuză așa pentru o grămadă de oameni în țara asta? lasă că rezolvă ăla, știi? Ba da, ba da. Și este cumva și uh, o sintagmă pentru dublu standard, dublu standard al gândirii noastre și anume pe de o parte ne enervează că e peste tot, că ajunge să uh, pună oamenii să stea la coadă ca să intre în clădire, da, să mai angajăm procurori. Așa? Uh, și pe de altă parte, uh, suntem nemulțumiți pentru că, așa cum spui tu, Vlad nu rezolvă tot. Deci Asta da. e dublu standard, uh, dublu standard al gândirii. Uh, și tot gândindu-ne așa, mi-am dat seama la un moment dat că de fapt eu o greșeală de, de, de logică pe care o comitem. Că nu avem ce aștepta de, la, de pildă de la DNA, noi, ca jurnaliști. <laughs> Mi-a spus cineva o întâmplare foarte amuzantă pe trecută zilele trecți, un weekend acesta care a, care a trecut. Uh, la o nuntă la Clincenii, S-a furat mireasa Povestea autentică, e pe Facebook video Și s anunță, s-a furat mireasa Apare mirele la Și apare mirele la microfon care spune Îl provoc pe domnul Tolontan să vină să facă o investigație Dacă oamenii iau impresia că este un autoelogiu Nu este, este o autoironie Ceea ce am făcut acum <laughs> și povestea asta cu mirea asta de la Clincen, care este absolut reală, mi-a adus aminte de altă poveste din interiorul investigației noastre, pe care n-am -am, spus-o niciodată, ca să facem o dimineață cu mici întâmplări nespuse. De multe ori pe parcurs investigației am intrat în cabinetele unor oameni, haideți să spunem inclusiv miniștri, secretari de stat, oameni cu funcții în statul român, și ca să dialogăm despre povestea asta. Oamenii erau destul de rezervați în interiorul cabinetelor, făceam un interviu oficial și la ieșire, pe hol ne conduceau, ceea ce nu, e, nu ne așteptam, dar ne-am dat seama că vrea să, vor să ne spună câte ceva ori de câte ori ieșeam, uh, așa, off the record. E, ceea ce spunea off the record era de cele mai multe ori, vă rugăm, continuați! Da. <laughs> și ne uitam la ei, dați în toți, omorâți -i. Da. Continuă. Și le spuneam că sunt un pic despre dumneavoastră e vorba, adică dumneavoastră dăm, nu, nu relatăm despre alții. Nu contează, dați-ne vă rog frumos. E, de ce nu spuneau ei lucrul ăsta, sau de ce nu spune ei lucrul ăsta în cabinete? Pentru că acolo au sentimentul și probabil și știința și cunoașterea că în cabinete se ascultă. În da. cabinetele ministeriei... Acolo, acolo sunt pe funcție. Exact. Pe hol nu mai e. Pe și hol se sunt cătățeni. Da. da Vă, asta e o nație total bipolară, pe cuvânt. E, a, a, exact asta am vrut să spun și eu. Deci, pe de-o parte, lumea ne înzestrează cu niște calități pe care realmente nu le avem. Cu niște puteri pe care nu le deținem ca jurnaliști, că nu putem ști tot ce se întâmplă în țara asta. Pe de-altă parte, și asta e a treia și ultima întâmplare din dimineața asta, oamenii nu știu următorul lucru. Noi când am publicat primul episod al investigației pe 25 aprilie, nu aveam nici măcar rezultatele noastre, dar emite cele oficiale, de la uh -huh. laborator. Uh -huh. Dar noi am considerat că având acele documente din interiorul fabricii, care arătau că la un moment dat în istoria fabricii, acum câțiva ani, noi știm când, exact dar n-am spus exact, ca să nu ne, am precizat când, ca să nu ne afecteze sursa, se producea acolo... Uh, uh, se fraudea. Da, se, da, da se, exact. Se, se fraudea se fraudau rețeta de, produ de producție, practic. După, însă după o premitare foarte clară. Uh, am spus este mai important faptul că am aflat că, nu, că statul nu controlează decât să așteptăm noi o eventuală da. verificare a situației la zi, da. în 2016. Și am publicat. Apoi analiza, prima, primele analize pe care le-am făcut noi, au întărit ceea ce publicasem. Dar am avut un moment de mare cumpană. Când noi puteam pierde, noi, jurnaliștii, da? Nu noi, ca oameni, puteam pierde tot, mai exact jobul. Adică, dacă, dacă, în momentul în care guvernul venea cu zeci de analize și le arăta, într, într un motiv sau altul, nu uh -huh, discutăm acum, uh -huh. nu, nu, nu, nu intuiesc vreo malversațiune, no. pur și simplu analizele guvernului le spunem că ieșeau bine, în timp ce ale noastre se prost. Uh, noi eram aut. Da. Și ne și făcutem planul cu o seară înainte, am spus ok, fiecare se apucă de, de uh, ghinionul vostru, eu veneam la radio, ceva, nu știu Domnule, adică, ne-ar fi mete, plăcut, dar nu cu prețul ăsta. Adică ne-ar fi plăcut, dar nu cu prețul ăsta și cred că. Oricum, nu, da. nu, nu mai putem să vorbesc, adică vorbeam în numele cuiva. că era la Udrea interveneam în numele unei prieten. Să horoscop aici, neșteptarea, găseam la deci, Exact, ceva de genul ăsta. Creativ, da. Ceva ocultism. Da. Uh, ce, a fost momentul a chimașca Dariu, nu? Când a ieșit ministrul sănătății și a spus Da, a, păi numai pe, în 5% din cazuri pe, exact. Nu sunt uh, eficiente Așa a zis, nu sunt eficiente Exact. Adică nu, nu lustruiesc sau ce? Pentru că ei pregătiseră Un tip de mușamalizare care în fine Aici premierul Cioloș a avut un rol important Și trebuie spus foarte apăsat lucrul ăsta Adică el a făcut aceste analize Ale guvernului Împotriva voinței elitei medicale din România Da Aici aș avea o completare în perioada, mă rog, în perioada aia când a ieșit Achimașca, dar eu am vorbit la un dat cu un medic care este un medic străin care lucrează în România, în mediul privat, e un tip foarte mișto, vorbește românește, e o româncă Dar era, și, adică nu vă imaginați că vine de undeva din Germania sau ok, și era absolut indignat de ieșirea Ministrului Sănătății și spunea cu accentul lui simpatic cum e posibil să spună Ministrul Sănătății că numai 5%. Asta înseamnă că eu, el e chirurg, asta înseamnă că eu, din uh, uh, 100 de cazuri, și am sute pe lună, din 100 de cazuri, în 5 am intrat nesteril în, în, în sala de operație. Și era, se albea la față când vorbea despre asta. Adică acest om care își făcuse studiile în străinătate era condiționat mental să se gândească că în sala de operație nu intri. Neste, nu intrie ca și cum ai spune în 5% din cazuri ies gol prin mijlocul, prin piața unirii. Mă plimb în pielea goală prin piața unirii. Dumnezeu e ceva de neconceput. Așa este. Și să uitați ce, dar cum Ministrul Sănătății poate să spună asta? Adică, practic, pentru că oamenii sunt, să, să, să conștientizeze de ceea ce spui tu acum, Vlad, este ca și cum unul din 20 de uh, avioane ar pica. Da, cam așa e, știi? Da. Ah, unul spai, din 20 e, de nu e mult. Decolează, exact, nu e decolează mult. câteva sute uh -huh. de pe, de pe topenie. unul din 20 da. pică. Dacă hmm. aveți norocul să fiți în celelalte 19, e bine, dacă nu, asta e ghinion. Uh, apropo de incidență. Încheind, nu mai așteptați să vă salveze nimeni mirea sa. Fraților, ca să că, că nu salvează nimeni. Mai am o întrebare. Cât mai e darul în <laughs> Deși un glinceni? Facem un bilet. și George Zafiu. la Europa FM. Este frumoasă și versiunea de ieri a Nicoletei Nucă Live în deșteptarea Pentru piesa asta minunată Dacă vreți să o vedeți pe Nicoleta interpretând-o Intrați pe europafm.ro Avem 800 de euro. Vlad, ai văzut ce întrebări simple a făcut Luca azi? Da, da. Băi, deci, cred că n-au fost niciodată atât de simple. Niciodată, niciodată. Niciodată, niciodată. 9 și 23, aveți 10 minute la dispoziție pentru a vă înscrie la 1769, să mă cu tarif normal. Scrieți dublu numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM și haideți în concurs. Azi chiar sunt bani pe jos, tot vorba lui Luca. <laughs> bani ban pe jos. <laughs> 800 de euro. Care, cine, pe ce și în ce. Eu ce Asta să... cu înce, în ce, adică că n-am mai avut când? Da. Nu? No? În da. <laughs> ce <laughs> sensul de când, da? 1,769, SMS cu tarif normal, vă așteptăm. Scrieți dublu numele vostru, orașul, localitatea în care ascultați Europa FM. Mult succes, avem știrea, bravo și după aia dublu sau nimic. Kylie Minogue, can't get you out of my head chiar acum în deșteptare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 Comanda acum de pe EMAG Blenderul Heiner de 1000W, capacitate 1,5 litri, design inox cu bază de sticlă, 5 trepte de viteză și display LCD la doar 191 lei. EMAG, online, va fi mereu simplu. afară e fric și enorat și în casă arde gazul, pe tata nervii l-au lăsat că bine nu a izolat și ăsta e cazul. Termobloc Izo, cărămida cu izolație incorporată de la Siceram pentru căldura căminului tău.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 Disează spațiul din casă cu electrocasnicele Electrolux și Sanousy. La Emag le găsești cu până la 20% reducere. Intra cum pe Emag și cumpără Aragaz Electrolux cu gril, rotisor și cu cu autocurățare catalitică la prețul promoțional de 1079 lei. Emag online, simplu!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 Și 4 de minute. Știrea Bravo a zilei. Asta e minunată știrea Bravo de azi. Un local din Cluj împrumută cărți și vinde gogoși mai ieftine pentru clienții prieteni cu cartea. Stai puțin, de ce nu fac adevărul? De ce nu fac invers? Să împrumute gogoși <laughs> și să vândă cărți. Da, deci știți ideea unui Clujan, prin care acesta vrea să încurajeze cititul, îl cheamă Victor Miron, el a încheiat un parteneriat cu o gogoșerie din Cluj-Napoca și oferă gogoși cu 10% mai ieftine celor care și-au pus ca poză de profil pe Facebook chipul lor șocate. Roșu și negru și un langoș. Rog, <laughs> dacă se poate. Da. Mizerabili și trei merdenele. În plus, localul s-a extins în campusul studențe hd -ul. Aici a fost făcută o mică bibliotecă de unde se împrumută cărți pentru acasă. Fie pentru a le răsfoi că timp mănânci o gogoașă. Ce trebuie zi, că E foarte bine, nu? E Da. Că da, da. Că ar putea fi o experiență. Da. La... E invers, de exemplu. e, Adică este... În oglindă față de cum fac politicienii care vând gogoși ieftine celor care nu citesc, citesc. Da, în da, general. Da, da. Da. Mamă, dacă ar deschide și o șaurmerie bibliotecă, ce Oamă tare leu, ar fi! O, o, frate, ce cozi da? ar fi! Aha. Nocalul oferă zilnic 5 gogoși gratis clienților care le savurează citind. Oamenii care citesc cărți în spațiul public sunt promotori ai lecturii, deoarece le fac poftă și altora să citească. La fel și pe rețelele de socializare, unde vorbim de spațiu public virtual, declară pentru adevărul Victor Miron, inițiatorul campaniei Cărțile pe față, gogoșile pe burtă, aș adăuga, campanie care a fost premiată luni seara în cadrul Galei Societății Civile. Deci bravo, și toate. ce vreți, cărți de ficțiune? Nu... De ficțiune dacă îmi plac gogoșile. Nu părtează cărțile. Cu salivă? Cu ulei. Cu ulei? Nici tu ulei o să nu, am nu am de la, sunt... Păi, la... mă, citești cu ochii, nu cu mâna. Asta da, nu m-am gândit. Mi-ai făcut poftă de șormă. Da. Serios că mi-ai făcut poftă de șormă. De fapt, m -e m -e să citesc. Deci făcut eu vă poftă. vorbesc de citit și voi vă e foamea păi de bucoș. deci mi-ai făcut Era poftă. două volume după masă. <laughs> și mănânc o gogoș. Da. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europei Vem.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 Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some fairy tells me that you not at home. Unchain. yeah Domnilor, nu uitați că dăm o vacanță pe zi O vacanță la mare în fiecare zi o Ocupăm Frumos. marea anul ăsta Așa că trebuie mustai să faceți rost de parolă În fiecare zi, după ora 10 Până la ora 10 dăm vacanță, Așa de. azi am dat-o, nu am dat -o? Da, da, da, nu da, mai da, da, da, știu. Da, da, da. Am, am dat A fost cu bucurie mare, cum am nu mai știi, știi? A, ah, deci acum avem doar 800 de euro ah. Dublu sau nimic La Europa FM Cristina din Brașov e cu noi Bună dimineața, Cristina, binevenit Bună. Bună. Bună. Bună dimineața Ce faci? Bine, aia așteptam să mă sunați Și te-am sunat, acum ce facem? Închidem <laughs> Închidem, corect no, La Muzin George pentru ieri Mulțumesc tare mult, mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc Uite, cadou de ziua mea Vreau să-ți să dau 800 de euro Te rog frumos da. Da. Am vorbit cu Luca, a găsit cele mai simple întrebări astăzi Am înțeles că are și banii pe jos Deci nu e o problemă. Da, da, da, da. Trebuie doar să te apleci pleci ei și ai plecat mai departe Fără probleme, ai ce face cu ei Pleci, da, la, cum să nu? pleci la mare Absolut <laughs> uh, Cristina, avem același reguli, să știi Te poți opri în timpul jocului Dacă vrei să câștigi mai puțin bani Și rămâi doar cu banii câștigați până atunci Sau dublezi de fiecare dată și uh, Rici să greșești Că așa se întâmplă în jocul nostru Și banii să rămână la noi Dar okay? și să câștigi Ceea ce înseamnă că ne iei banii Așa că mai bine greșești da. <laughs> Depinde de unde privești Bine. Da. Hai să vedem Cristina Începem, da? Da 100 de euro. Care este singurul os mobil al craniului? Uh, mandibula. Maxilarul, pardon. Maxilar. Păstrăm maxilarul. Acesta da. este ultimul răspuns pe care l-am primit de la tine. Nu mă stai ca zis două. A zis două, dar ultimul s-a corectat a zis că e maxilarul. Bine, acum stai-mă. Poate e mandibula, ce știi tu? Ce treabă <laughs> ai? Păi, eu nu știu care e. Că Luca știe răspunsul. Eu nu știu care e răspunsul corect. Știu doar. Știu doar ce a zis Cristina. Cristina a zis mandibula și maxilar, domne. Ce te ocupi, Cristina? Sunt economic. Nu ești dentist? Nu, din păcate. Dar fi fost mai ușor. E adevărat. Mandibula sau maximat? Nu e o parietal. Ela poate fi mobil când din cap se mișcă. Mm -hmm. Cred un pic, așa, un micron. Uite ce propun eu. Da, vă rog. Eu propun să facem o derogare. Pentru cât? Da. Ce? Răspunsul corect este mandibula ei se mai spune și Maxilar inferior uh -huh. O no, la Ce știe, studia, a făcut ăsta Al maxilarului se cheamă maxilă Aha. Stai că Zafie Află lucruri noi Maxilarul e format din maxilă și mandibulă <fie> Așa merge și tibia și peroneul Știi când dai cu ele în craniu? Sunt tot acolo <fie> Și sunt mobile Dom'le, eu, eu n-am auzit ce a zis a doua oră. Eu am auzit că a zis prima dată mandibula. După aia a zis a maxilarul maxilarul... Asta, când a zis maxilarul... Asta, ea... N-are dicție, fata. Ce vrei? Nu pot să-i... Nu pot să, să o condamni că n-are dicție. Asta e. Maxilarul... Ii s-a mandibula. Hai! Mergem mai departe. Stai, dumne, hai, că zafie șeful, nu tu. Băi, cum facem? Zafare buton. butonul. Hai, mă, dă fetei, că a zis mandibula, acum și tu. <laughs> Deci ce e 100 de euro, Cristina? Da, Cristina. Da, George s-a da. întors cu spatele, știi, la cumite când se întorcea cu spatele, când erau nemulțumiți? Da, Cristina. Da. Nu mai ai dat câte două răspunsuri, că ne forțează să alegem. Și mai, noi nu suntem oameni, greșim. Adică, nu, regulamentul spune greșe. că rămâne al doilea. Ultimul răspuns rămâne cel valabil, da? Ok. Însă, da, Maxilar e un răspuns semi. semi corect. Corect. Okay. Da, hai să vedem dacă mergem la a doua întrebare. Mergem la a doua întrebare. E sigură, da? Da Bine, așteptăm un răspuns 200 de euro Un răspuns Cine a scris poezia Sara Pedal? Uh, Vasil Alexandri În buciumul sună cu șale. Au, au, au. Au, au, au. Cum mai sună da. Vale, Cât de tare doare. De data asta avem doar un singur răspuns. Au, au, au. Da poți să ne nu, cânti Nu știu dacă știați. <laughs> lui Vasile Alexandrii Alexandri se mai spunea Luciferul. Da. Nu. Da. E. Și lui Eminescu îi mai spuneau că era mic Vasile Alexandri. E fost puterogare de joba. a răspuns că nu. Of, of da. Este... Mihai, da, Mi... îmi pare rău, Mihai Eminescu, evident. Mi -mi... Mihai Sile Eminescu. Da. Sără, okay. Cristino, ne pare rău. Și mie, Ufa, tare rău, pare rău. Mai, mai sună ne că mai vorbi, a făcut plăcere să vorbim. Hai că n-a fost greu asta cu Eminescu. A, da. Așa e. N-a fost greu. A fost deja n-a fost. A fost deja de okay. da. N-a fost o întrebare greu. n a fost. Îmi pare tare rău. În România, după am putut anda și derogare, m-am bătut cu juriul. Da. da vina pe Da. data viitoare Ha <laughs> ha. Hey! Vântul care iar suflă în buzunar Masa care plină de pahare goale Pasul care țin zibrin în difuzoare, Oliver că iar lovește toba mare. Soarele care din nou vrea să râsară, lumea care nu se satură să sâre. Jack și Jim, încă nu ți-a rud capul, pasistul meu că bag acum aslepu. Sori mă-ntreabă de ce nu mă culc, soarele îmi spune că l am stat prea mult, visele mele îmi cer să strig așa, e viața mea, dă vina pe ea, hey! Vina pe voltaj. Am avut 9 și 50 de minute propună derogare astăzi. Să avem sunetele lui Petreanu. Da, dă sunetele lui Petreanu. Dar da, mai e genericul? A, vrei să-l și caut? Sunetele da. lui Petreanu. Băz, -am, -am, -am, am arhivat. <laughs> s S-a la, la... la... Sunetele lui Petreanu da. la da. Europa FM. La Arhiva rece da. asta, <laughs> Sunetele lui Petreanu revine <laughs> Ați auzit de trupa Sdob și Zdub Am auzit, da, am auzit Care au fost și în garaj Au o super piesă Moldovenii s-au născut La o margine de lume Nu stiu ce Știi la, asta e La da. o o mare zupăială pe piesa asta Foarte mișto piesa um, Și astăzi am găsit, mă rog, pentru azi am găsit O trupă a capela din Lituania Așa Deci care cântă numai din Numai din Da, din voce Din pierce Din gât Dar numai din gât cântă Fără instrumente, fără nimic Și care au făcut un cover din gât Pentru piesa moldovenii s-au născut Și cel mai mișto e că ei cântă și versurile în românește Lituania. Da, nu înțeleg probabil nimic. E cum era The Numa Numa Song pentru da. ozon. Cum cântam uh, eu când eram mic, da, I just call to say I love you. Ai. Era cu Ades Go. <laughs> deci trupa asta, zice Quorum, e din Lituania, cinci băieți și fiți atenți ce fac ăștia din gât. <laughs> Ai văzut că de gâtuit. Da, ai văzut că au, ei au primit textul cu diacritice, Dar mai puțin la i <laughs> Că la i n-au zic Linga prut. Linga Linga, da Linga, nistru, lingă, prut, așa zic unde pe chinta, unde pe Și chinta asta Foarte tare oamenii ăștia Da mm -hmm. Grabo, Să meargă la lituanieni au talent C -vorum, da. Să se afirme Asta e Foarte drăguți ne-au și noi aici, bine Ciprian dinu azi cu o ne nespecială, în sensul că o editie noi urmără... mai maraton. Da. Dar asta Urmărăt, e, exact, pentru că este a doua zi după ziua. <laughs> Ca a doua după zi, zi, după zi de Paște? <laughs> Am înțeles. Da. Să încheiem gândindu-ne la pinul lui Dino și parola pentru vacanța la mare. Ocupăm plaja, vă reamintim, anul acesta. Puteți câștiga o vacanță la mare în fiecare zi. Dacă știți parola zilei, vă spune Ciprian, vă spune Sorin, Radu, Teddy, o să aflați parola. La, Astăzi. Dacă treci pe stradă, o oprește lumea. Așa. Știți, vreți să îți spunem o parolă. Ascultăm de Europa FM, aflați lucruri. Da. Cam atât pentru azi. Ne vedem da. mâine. Ote bune.